Érkezett bármi említésre méltó, Jamie, szólt oda a barátja, Henry Hinsley kapitány, aki lustán terpeszkedett a díványon. A kapitány egykor a hetedik dandárnál szolgált. Csupa hivatalos levél, felelte Radcliffe. meg egy üzenet anyámtól. Hinsley felkacagott. Ez már a harmadik a héten. Talán beteg? Mint mindig, motyogta szórakozottá Radcliffe, miközben a tekintete végigpásztázta a papírlapot. Hészli felkönyökölt, hogy jobban szemügyre vehesse a barátját. Lombágó, Hímlő? találgatott vigyorogva. Vagy csak agyára ment Árcsi legújabb kalandja a kis fruskával, akibe belehabarodott? Ez utóbbiról van szó, de a szóban forgó fiatal hölgy időközben a kis fruska helyet kiérdemelte a hárpia elnevezést. Hallgatni se bírom, James. Hészli a szívéhez kapott. Mit tett szerencsétlen leájzó, hogy ilyen sértő szavakkal illeti őt édesanyád? Redcliff fennhangon olvasni kezdte a levelet. Drága James, kérve kérlek, haladéktalanul indulj Londonba. Szeretett fiam árcsi, a testvérücséd, talán azt hiszi, elfelejtettem ki az az Archie, a szakadék szélén áll. Minden percét a Harpia társaságában tölti, aki immár a markában tartja őt, attól félek, már így is elkéstünk. Redcliff olyan vészjúsló hangon fejezte be az olvasást, hogy Hinsley halsányhahotában tört ki.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 és a házba lépve sötétség és gyászos csend fogadta. Az ablakokat gondosan elfüggönyözték, hogy útját állják a ragyogó napsütésnek. Szokás szerint Petszon sietett üdvözlésére, aki azóta vezette a házat, úta Redcliffe az eszét tudta, és épp annyira hozzátartozott a gyermekkorához, mint a szülei. A komolyik szívé és üdvözölte őt, az idős férfi arcán megkönnyebbülés át. – Ez alkalommal mi a baj peccon? kérdezte aggodalmasan Redcliffe.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 A fiatalember ember elfojtott egy mosolyt, és halkan belépett a szalomba, amely még inkább be volt sötétítve. Beletelt egy kis időbe, mire ki tudta venni az anyja alakját. Lady Redcliff színpadi pózban hevert a díványon. – Jó reggelt, anyám! – szólt Radcliffe, és a komornik példáját követve egészen lehalkította a hangját. A grúfni abban a pillanatban felült. – James, te vagy az? – Ó, milyen csodás! – lelkendezett és fürgént alpraugrott nem látok semmit, bosszankodott. Percson! peccon, az orromig se látok, kérem, húzza szét a függönyöket, mint a házban lennék. Felindultságában, mintha már arról is megfeledkezett volna, hogy az ő utasítására sötétítettek be. A kumornik azonban egyetlen szót sem szólt, gyors mozdulatokkal félrehúzta a függönyöket, és fényjel el a szalont. Lady Radcliffe egyszerű szürkepongyolát viselt, a haját is csak lazán fogta össze.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 Valóban fiatalok, de nem látok semmi rosszat abban, ha hagyjuk, hogy továbbra is ismerkedjenek a szóbaforgó hölgyekkel. Valószínűnek tartom, hogy idővel mindketten ráunnak a dologra, de addig miért ne élvezhetnék egymást társaságnál. Végtére is hasonló az érdeklődési körük. Lord Radcliffe a baj dör dörmögött. James, kérlek, ne legyél utálatos, szólt szemrehányóan az anyja. Ha van időd maradni egy keveset, ők is bármelyik pillanatban itt lehetnek. Egyébként rendkívül jó hatással van Árcsira és Améliára, hogy minden nap elkísérik misztelbötéket a szokásos sétájukra. Szerintem Amélia évek óta nem volt ennyit a szabad levegőn, márpedig a friss levegő jót tesz az egészségnek. Biztos vagyok benne, hogy ha megismered misztelbötöt, te magad is a szívedbe zárod őt. Tette hozzá Lédi Redcliffe lelkesen. Mindannyian megkedveltük, még ott is? Nagyon szívesen megismerkednék vele felelten Lord Radcliffe udvariasan ám a szívében nőtt-nőtt a gyanakvás. Elvégre Dotti, bár kiváló emberismerőnek bizonyult, akit igen nehéz mégis csak egy macska volt,